Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdu lillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal murselin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zahvali amuzišanama Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima i do nasvim, nasvim salavatih salam na njegovu poslanika Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, na njegovu časnu porodicu njegove as i sve njegove iskrine sedbenike dosudnjega dana. Zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima na kojima uživamo I u istinu ove blagodati na kojima čovjek uživa su nebrojene blagodati Kada biste pokušali povrojati blagodati koje vam Allah daje ne biste ih mogli povrojati U istinu od blagodati koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala podario Jeste blagodat uživanja u sticanju znanja Blagodat uživanja rada u Allahu i Đelešanhu vjeri Blagodat trobovanja Allahu subhanahu wa ta'ala, blagodat druženja sa životopisom Allahovog poslanika alaihi salatu veselam. U istinu su to sve blagodati kojima se raduje naše srce. To su blagodati u kojima uživaju naše srce. To su blagodati u kojima vjernička srca nužno moraju uživati. Jer družiti se sa životom Allahovog poslanika alaihi salatu veselam kod vjernika konstantno povećava ljubav prema Rasulu sallallahu alaihi veselam. A što čovjek bolje upoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, što bolje upoznaje sunnet Allaha u poslanika alaihi salatu wa salam, sve se čovjek više Allaha subhanahu wa ta'ala boji. Sve čovjek više pazi na djela koja čini. Jer ako čovjek ispravno vjeru razumijeva, to kod njega pojačava iman. A pojačavanjem imana pojačavaju sve djela. Jer znamo da je iman qavlun bil lisan, va atikadun bil janan, val amelu bil arkan, jazidu bil ta'ati, vajankusu bil isjanu. Iman je govor jezikom, qavlom bil lisan, vatiqadom bil djanan, objeđenje, srca, val amelu bil arkan i postupanje, dalekile dijela ulaze u sastavni dio imana. Jezidu bit ta'ati povećava se pokornošću, vajenukusu bil isjan i smanjuje se griješenjem. To je iman. A kada čovjek spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, njegov iman jače. Što je naš iman jači? Sve se više, Allah subhanahu wa ta'ala, više bojimo. Sve više pazimo na svoja djela. Sve više se trudimo da radimo ono što od nas traži naš gospodar. Bez bilo kakvog izbjegavanja. Za razliku od ljudi koji se u čahuri sjede u svojim kućama, ne žele da uče vjeru. E, za njih je sjedenje na predavanju i druženje radi Allaha subhanahu wa ta'ala nešto što oni smatraju gubljenjem vremena. Nikada. Zar ima ljepšeg ibadeta ili ibadeta sticanja znanja? Pa je Allah čovjek došao u mesjid i za svaki korak mu se podiže, da dređa i brišu mu se grijesi. Pa je u mesjid, spominjao Allah, obavio namaz, nagrađa za obavljeni, namaz u džematu, a zatim sjedi i uči nešto o životopisu Allahova poslanika, alaih i salatu nešto o životopisu Allahova poslanika, alaih i seram, nije to bezazljena ibadet, nije to nešto beskoristno. Znate li da su Ashabi radijallahu ta'ara anhum učili od poslanika veselam, i da su međusobno podučavali jedni i druge bitkama koje su vodili, koje je vodio Allah u poslanika i Ashabi, učili su i podučavali se dakle bitkama kao što podučavaju svoju djecu Kur'an. Tako su to trebali znati. Jer onaj ko ne poznaje životopisa Allahovog poslanika, veselam, kako će ga voljeti? Kako da čovjek voli Allahova poslanika a.s. ako njemu ništa ne zna? Što više nekoga upoznajemo, svega više možemo voljeti ako radi ono što je ispravno. A životopis Allahovog poslanika a.s. je najbolje rasvjetljena biografija u historiji čovječanstva. Najbolje rasvjetljena biografija nema ni jedne ličnosti u historiji čovječanstva, čak ni jednog poslanika, da je o njemu zabilježena biografija kao što je to slučaj sa Muhammedom, ali i salatovom Od samog njegovog rođenja pa sve do smrti. I u istinu njegova biografija obiluje brojnim poukama. Ja se kroz ova naša druženja na neke stvari vratim, pa ih ponovo spomenem. Ne mojte misliti da mi te stvari promaknu, da ne znam da sam o nečemu govorio. Nego neke stvari namjerno vraćam i ponavljam, stavljajući akcenat na njih, da ih naučimo i usvojimo. Jer ja ne želim da mi stvari samo pamtimo mehanički. Ja želim da mi stvari radimo. Jer mi kad naučimo kako se ponaša Allah u poslanika, a zatim mi to usvojimo, vjerujte da ćemo oplemeniti svoj život. Kada mi o svoj život, kada u svoj život ugradimo osobine koje su krasile Allahu poksanika alejhi salatu vesselam. Vjerujte da će naš život izgledati drugačije. Allah subhanahu wa ta'ala je sačuvao rasula sallallahu alejhi ve sellem brojnih uznamirenja u samom njegovom ranom djetinstvu. Dakle rasul sallallahu alejhi ve sellem je bio sačuvan šejtanskog uticaja znamo za slučaj rasjecanja prsa Allahovom poslaniku salam, od strane Džibrila dok je bio u plemenu Benu Saad. Osvrnut ćemo se malo na ovaj detalj, jer ovo je dosta važan detalj u životopisu Allahova poslanika. Dok je bio u plemenu Benu Saad, dok ga je dojila Halima, ona je, dakle, njega dojila dvije godine, a zatim ga je bila vratila majicu bilo je teško što se rastaje sa Muhammedu onad kad se rodio uvijek su rastanci s njim bili teški svi ljudi koji su dolazili u kontakt s njim, svi, svi su se s njim teško rastajali pogledajte Halima je bio djeto dvije godine kada je nakon dvije godine dojenja odlučila da ga vrati majici jer je takav dogovor bio teško je to palo zamolila je Halimu hajde ostavi nam ga još malo Ne kostane kod nas jer je zrak na selu čišć nego u gradu. Ne kostane kod nas, to je bolje za njega, za njegov život, za njegovo zdravlje. I na njeno iznenađenje i čuđenje. Halila. Amina, odnosno ajk Allahu ve poslaniku selam pristaje. Ali kada se desio slučaj rasjecanja prsa, kada je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, Džibril alejhi salatu vesselam rasjeko prsa, izvadio srce, rasjeko srce i izvadio iz njega ugrušak. I rekao, u je šaitan mogao nauditi. Mogao je u tome. To je bio šaitanov udio u onom nagovaranju na činjenje nekih dijela. A zatim je njegovo srce opravo u vodi zemzem, u zlatnoj posudi, a zatim vratio njegovo srce i zašio prsa. Kaže, jedan od shaba, kaže, vidjeli su se tragovi. Kad vidio sam, kaže, tragove e, ušjevanja ili tragove konca, tragove onoga ono ga čime je ušiven, ušivena prsa Allaha od poslanika, alejhi Ali posle kada su ga vidjeli, njegovo lice je bilo drugačije, alejhi salatu Djeca koja su vidjela taj prizor, jer se to desilo u vremenu dok se poslanik alejhi salatu vessel igrao s djecu. To je bio težak prizor, jer djeca kada su to vidjela, odmah su otrčala halidim, da joj ispričaju šta se desilo. I odma su počeli govoriti Muhammed je ubijen. Ne zamislite prizor, prsijecane prsa Šta je to drugo do? Smrt. Kada su to ispričali Halimi, Halima se toga prepala. Međutim, kada je vidjela Allahovu poslanika, da je hvala Allahu želešanu, živ i zdrav, pobojala se i vratila ga je majici u meku. Naravno, nije joj bilo lahko. Nije se željala rastati od njega. Rastanak s njim je uvijek bio težak. Brlo brzo zatim rastao se, resno sallallahu, od svoje majke Amini. A to se desilo na putovanju do Medini. Mekka i Medina su daljeni, jedna od drugih, eh, oko 500 km, od 450 do 500 km. Amina je htjela da posjeti kabur svoga muža, Abdullaha, koji se nalazi u Medini, a on je preselio prije nego li se rodio Allahu poslanika, alaihi sallatu sallam. Dajidži Allahovu poslanika, alaihi sallatu sallam, su također bile u Medini. I Amina je odlučila da posjeti kabor svoga muža. Bila je uporna u tome. I na to putovanje je povjela Allahov poslanika Alehi Salatu Veselam. Bio je dječak, dakle, od šest godina. I na to putovanje krenuo njen svekarodnosno djeda Allahov poslanika Alehi Salatu Abdul Abdulmut Talib. Na povratku ona se naglo razboljela, omršavila i preselila je u mjestu koje se zove Al-Ebbaa. Tu je preselila to se nalazi njen kabor U mjestu Al-Ebbaa. Tako resa sallallahu aleyhi wa sallam ostaje bez majke. Ali, zamislite, nikada nije bilo situacije, dakle, o tom njegovom ranom djetinjstvu, da je on baš ostao sam, iako je bio jatin. Uvijek je Allah subhanahu wa ta ta'ala dao ljude koji će o njemu brinuti brigu. I odmah je djed preuzeo punu brigu o Muhammedu, alaihissalatu vasalam. Ali kažem, subhanallah, od svog rođenja, od njegovog dolaska na ovaj svijet, uvijek je bio poseban, alaihissalatu vasalam. Njegov djed nije dozvoljavao na jedno šilte na kome sjedio kod Kaave, nije dozvoljavao da, da njegovi sinovi, njegovi unici, da neko drugi sjedi na tom šiltetu. Ali kada bi došao Rasul, s.a.v., on bi sjedio na to šiltu. I djeca su, odnosno njegove amiđe, govorile mu da si iđe odatle. Kad god bi to Abdul Motali primijetio, rekao bi, nemojte ga dirati, ostavite mog sina, jer oni Arapi imaju običaj kazati sin za unuka, za svog potomka, kaže, ostavite mog sina, neka ga tu. Nije dozvoljavao da ga udaljavaju od toga, jer posebno ga je volio. Allah subhanahu wa ta ta'ala je i njegovog e Ebu Taliba, iskušao tom velikom ljubavnju prema njemu. Iako nije prihvatio Islam. Konstantno ga je štitio 40 godina. 40 godina je štitio Allahov poslanik Aleyhisat se salam iako nije primio islam. Subhanallah Allah džellejalalhu je ovu vjeru podpomagao i preko ljudi koji nisu priveli islam. A ah, šta mi učimo tu? Šta je ovo važno za nas? Zašto je ovo naglašavano? Moje mi se da ovo bez razloga naglašava. Da Butalib nije bio musliman. Štitio poslanik alejhi salatu ve selam. Kako se poslanik alejhi salatu selam odnosio prema njemu? Je li njegov odnos prema Abu Talbu bio nekorektan? Kako se ponašao prema ni bi musliman? Pazite, nije bio musliman. Objava počela dolaziti. Je li poslanik alejhi salatu ve selam pomukao Linio s njim da s njim ne govori? Je li poslanik alejhi salatu selam prema njemu grubo postupao? Čak i u situaciji subhanallah. Kada su došli, mekanski mušici ponudili mu da uzme Ebu Talib jednog od njihovih sinova, a da njema daje Mohameda, selam da ga ubiju, ili da prestane s tim čemu poziva. Kada je poslanik, Selam pomislio da ga Ebu Talib ostavlja na cjedilu, da ga ostavlja i prepušta ga samome sebi, interesantan detalj, želim da se zadržim na tom detalju. Kada mu je sve to saopštio Ebu Talib, rekao mu dolazili su oni i rekli su mi tako da ti uznamiravaš njihovo bažanstvo, a pomislio Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kao da želi je Talib da prekine zaštitu, odnosno pružanje, pomoći njel. Kako to učenjaci u Siris navodili tu predaju, kaže Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ga je samo pogledao, subhanallah. Ajde te, ovo je veoma važan detalj. Kaže, samo ga je resno sam dobahu, ali ih ja sam Ništa nije rekao. I u tome kada ga je pogledao, Ebu Talib je sve razumio. Subhanallah, ovo je pokazatelj da nekada pogledom možemo kazati puno. Nekada šutnjom možemo kazati više nego da kažemo nešto riječima. Jer Resul sallallahu alayhi wa sallam ga je samo pogledao. A on mu je rekao, idi obratiću moj, nikada te neću ostaviti samog, nikada te neću prepustiti njima. Jer kada ga je pogledao Resul sallallahu alayhi wa sallam, bilo mu je jasno, kao da mu želi kazati, zar ti ti za ja, zar ostaviti njima. I on je sve to razumio. I nije ga ostavio nikad. I u istinu, 40 godina, sve do smrti, štitio ga je stajao je, u zaštitu Muhammeda alaihissalatu Mudro Mudrost Allaha subhanahu wa ta'ala je u tome što je ostao Abu Talib na nevjerstvu. Jer da je on prihvatio Islam, onda bi mekanski mušici direktno napadali Abu Taliba. Međutim, on je bio na njihovoj vjeri pa su oni s njim morali pregovarati. Jer on je bio na njihovoj vjeri. Nisu se mogli protiv njega boriti kao što se borili protiv muslimana. Pa su s njim uvijek morali pregovarati jer je on bio jedan od mekanskih prvaka preko koga nisu mogli ništa uraditi. Jer ako se sukobis Muhammedu alejs salatu ve selam, to znači sukob sa Hashimjem. To znači sukob sa njegovom rodbinom. A ako dođe do tog krvoprolića, neće se dobro provesti. I zato Allah subhanahu wa ta je tako sačuvao Muhameda alejs salatu ve selam posebno u početku, u početku objave. Dakle Rasul sallallahu alejs ve sellem Ja svo to vrijeme u ranom djetinstvu, a zatim i kasne kada je počela dolaziti objava, uvijek bio podpomagnut od strane određenih ljudi. Naravno, njega je Allah Čelešanu čuvao, podpomagao ga je, ali je dao i taj ljudski faktor da mu bude na uslazi. Allah subhanahu wa ta'ala ovu vjeru podpomaže preko ljudi koji možda i nisu muslimani. Allah pošalje nekoga koji nije musliman da u određenom trenutku stane u zaštitu Islamu i muslimana. Allahove vojske ne zna niko do on. Koga će Allah poslati? Preko koga će zaštititi svoju vjeru u određenom području kad određenih ljudi, to samo on uzviše zna. To samo on uzviše ni zna. Nekada to bude preko muslimana, nekada preko nemuslimana. Jer Allah subhanahu wa ta'ala najbolje poznaje svoje vojske. Dakle, Resul sallallahu alaihi ve sallam je bio u ranom djetinjstvu mnogo iskušan. Zamislite, rodio se bez oca. Ota smo dakle preselio na hire, dok je bio još u utrobi majke. Vrlo brzo na hiret preselila njegova majka. Zatim preselio na hiret njegov djeti. Sve jedno za drugim iskušenjem. Sve. Samo se nižu. Zašto nam je ovo važno? Ponekad kad nas iskušenja neka poklopi Nekada se ljudi vrlo lahko predaju kada ih iskušenja snađu. Pomise nema više izlaza iz ovoga. Feja Allah, zar ovako iskušenja kroz koje je prošao Rasul Salallahu alaihi ve sellem nisu iskušenja koja su kudi kamo veća i teža od iskušenja kroz koja mi prođimo? Pa pogledajte, kao jetim je stasavao. Kao jetim. Ali Allah subhanahu wa ta'ala ga je potpomogao. I zamislite, šta je postigao u životu? Šta je postigao? Za 23 godine formirao islamsku državu. Za 23 godine arabijski poluotok pretvorio iz mnogobožačke, iz, mnogo, iz mnogoboštva, pretvorio ga u mjesto tevhida. Za 23 godine 360 kipova kod Ka'be su bile eliminisan iskonjeni. Za 23 godine Rasul Sanallahu alaihi vasallam je oformio državu. Za svega 23 godine. Pazite, samo 23 godine. Izuzetno kratak vremenski period. Danas vidite čovjeka došao u 40. godinu. Ne, gatavate, šta ja mogu sad više uraditi? Zvite ga, počne se prinavagati u 40. godini. U 40. godini Rasulusa, sallallahu alaihi wa srlem, počela dolaziti objava. Tek od 40. godine počeo da poziva, pazite. Do 63. godine napravio najviše posla. A čovjek kaže u 40. 40. i kojoj godini, šta ćeš sad, šta sad ja mog, nek radi ovi mlađi. Nije Rasul sallallahu alaihi wa ni, ni u 40. je rekao neka radi neko drugi, ni u 63. godini nije rekao, nije uzmakao i rekao neka, neka radi neko drugi. Nego Rasul sallallahu alaihi wa sallam radio cijelog života i bio je istrajan u tobi. Pazite, ove stvari su nam važne za naš život. Ove stvari su nam sve važne za naš život Nijedna od ovih stvari koju govorim Nije stvar koju smijemo zanemariti Vjerujte, ništa od ovoga ne smijemo zanemariti Jer bit ćemo na sudnjem danu Pitani za ono šta smo mi uradili Tako vam Allaha uzviša Svako od nas pojedinačno Neka se pita, šta sam ja doprinio za Islam Od kako me moj gospodar stvorio Pa do dana današnje Šta sam doprinio Šta sam ja ostavio iza sebe od dijela u koja mo, ja mogao uprijeti prstom i kazati, eto, to sam ja doprinio za Islam? Ja doprinio za Islam, eto, klanjam namaz. Eto, hvala Allahu ićin klanjam namaz. Je samo to dijelo dijelo u koje čovjek može uprijeti prstom? Jesmo li nešto više doprinjeli za Islam? Šta smo uradili? Neka svako na ovo pitanje samo me sebi da odgovor. Mislim da ćemo se zaprepastiti kada sebi kažemo u lice šta smo uradili. Mislim da se čovjek može zaprepastiti. Da sam sebe može iznenaditi. Kazati, subhanallah, kada analiziram pa ja sam uradio sam to, ali nije to baš nešto što bi ja mogao spomenuti pred nekim. Pa nije ni ono, pa nije ni ono, pa nije ni ono. Hajde, uradio sam neka djela za koja sam ja možda primio platu ili nekom je nešto platio. Što sam to ja uradio radi Allaha subhanahu wa ta'ala? Jesam li ja uistinu na hidmetu Islamu? Čovjek na ovo pitanje treba sebi dati odgovor. Vjerujte, sebi na ovo pitanje trebamo dati odgovor. Stati ako treba predogledalo i kazati sebi u lice. Da gledamo sebe u oči pa da kažemo sebi šta smo to uradili. Jer kad pogledamo biografiju Ashaava, radijed Allahu ta'ala Anhum, u istini su činili velika dobra djela. U istini su činili velika dobra djela. I ne mojmo nikada podcijeniti sebe i kazati ne možemo mi ništa uraditi. Velikim sa zaklinjem da možemo mnogo toga uraditi za Isla. Možemo mnogo toga uraditi za Isla. Prije svega trebamo se naučiti ponašati, trebamo se naučiti vladati, jer trebamo naučiti moralu to je moral kojeg je živio lahom poslanika Rehisa, Zatim trebamo steći ispravno znanje i ispravno postupati kada ispravno naučimo ispravno postupamo tek onda ćemo moći nekome kazati da uradi nešto na ispravan način a kad to uradim onda postoji mogućnost da neko to od nas i primi i nemojmo kazati neka radi taj posao neko ko se školoval ne, to je pogrešno mi za islam svi trebamo raditi počevši od rada na sebi i svojoj porodici zastrašujući ali kom san rezultate ćemo naći kada pogledamo kada pogledamo stanja kada pogledamo stanja u porodicama u rodbini u komšiluku i tako dalje poražavajuće stanje Način ponašanja, način obhođenja, to je nešto što uistinu zna biti alarmantno, da ne navodim neke primjere, da se ne udaljem od onoga o čemu želim večeras da govorim. Dakle, Resul Sadallahu Aleyhi Veselda mi je prošao muku trpno ditinstvo i toga nikada nije bacilo u oče. Naučimo na kada nas nađe iskušenje, da iz tog iskušenja moramo izići čvršći i jači i odlučniji i da nikada nesmijemo posustajati. I ne zaboravimo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala: Wa'budu rabbaka hatta ya'tika ya al-yaqin. I robovi svome gospodaru svedok ti ne dođe smrt. Wa'budu rabbaka hatta ya'tika ya al-yaqin. I robovi svome gospodaru svedok ti smrt ne dođe. Da bismo robovali moramo učiti. Moramo raditi dobra djela. I robovati Allaha subhanahu wa ta'ala svedok ne dođe smrt. Ne smijemo se zadovoljiti kazati Hvala Bogu, dobri smo mi muslimani Eto Hvala Bogu samo slijegati na menima I govoriti, eto dobro je to kako je bilo I dobar sam ja kakvih još ima Dobar sam ja Onako kako sam dobar Ali vjerujte Kad se uporedim sa ashabima Radiallahu ta'ala anhum Zastrašujući rezultat dobijem Kada pogledam u to koliko su so ashabi učili Kur'an, a ja nisam ne blizu. Kada pogledam u Ebu Bekra Sediqa radijallahu ta'ala anhu, kome su ostali tragovi na licu, od plakanja, od na noćnom namazu, a ja nisam takav. Kada pogledam Uthmana radijallahu ta'ala anhu koliko je učio Kur'an i da je preselio Allahu djendešanu dok je učio Kur'an, mushaf držao u A ja nisam baš taka. Pa kada pogledamo one koji su postili recimo davodov post, a ja nisam taka. Pa kada pogledamo Umara radijallahu ta'ala anhu koji je obilazio Medinu, medinske ulice i tražio, imali gdje koji si roma hde ima kakvu potrebu, a ja nisam taka. Pa kad pogledamo onoga koji, se, koji je recimo toliko učio hadis Allahova poslanika alejhi salatu vesselam po putevu Buhari radijallahu ta'ala anhu, a ja nisam taka. Pa kada pogledamo onoga, pa kada pogledamo, pa kada pogledamo Ja Allah, ne mogu se nekako naći Da sam približno nekome od njih Jeste, oni su obradovani džemnetom, neki od njih direktno još za vrijeme života A sa ostalima je ja Allah zadovoljan Ali gdje sam ja u odnosu na njih Nemoj mu uvijek gledati oni koji su gori od nas Nemojmo uvijek gledati one koji su ispod nas. Gledajmo i one koji su ispred nas, da ih sustignemo u činjenju dobra. Ali je čuti kada kažemo 500 haditha, recimo jedan naš mladić, sa lancen prenosilaca, zna na pamet, jel tako? Maša Allah, tabaraka Allah, morim da mu poveća njegovo znanje, da ga učasti na putu istine. Pa lijepo je čuti kada vidimo mladi hafida Kur'ana. ali je kada vidimo i kada čujemo Da imamo naših dječaka i djevojčica koji su do svoje 12, 13 ili 15 godine postali hafe za Korana i lijepo je vidjeti mladića koji posti da avdu ovu post već godinama. I u našem društvima onih koji su nas ostavili daleko iza sebe. Ostali smo daleko od njih. U istinu trebamo da se malo potražimo, da vidimo Šta su nam to baš prepoznatljiva dijela koja mi činimo? Ako pogledamo naše dobročinstvo prema roditelju, nismo tu. U prema porodici, nismo tu. U dobročinstvu prema djeci, nismo tu. U dobročinstvu prema komšema, nismo tu. Šta god krenemo analizirati, nekako ne nađemo sebe da smo baš upečatljivi u tome. Trebamo u da se osvrnemo malo na svoj život i da se malo više potrudimo. Pazite, Ovo ne govorim kao ukor, jer znam da mnogo dobrih dijela učinit. Ovo želim i ovo govorim s ciljem podsjecaja na činjenje još većih dijela. Jer znam da među vama ima onih koji ustaju na noćinama, znam da ima onih koji puno učekuju, znam da ima onih koji puno znanje stičuju. Vidim među vama one koji od prvog dana, od kad sam ovdje počeo dolaziti, vidim vas u mesčinu. Znam da posjećate i druge predavače, da slušate o znanje, da hoćete da učite. I hvala Allahu, dželjanašanu, na tome Allahu svihanu ta'ala zahvalite. Ali želim da postižemo više, želim da idemo naprijed, da ne stojimo u mjestu. Jer čovjek kada stoji, on automatski nazaduje. Zapamtite, ne možemo stojati u mjestu, mi moramo ili napredovati ili nazadovati. Ako ne napredujemo, onda automatski idemo nazad. Rasulullah sallallahu alaihi veselda. Sada te iskušenja, koja je prošao, prošao je dakle, a ni u jednom tom iskušenju nije pao u očaju. Nije kazao, ja ne mogu da njih moju. Rasulullah sallallahu alaihi veselda je u ranom djetinstvu bio pastir i čuvao je ovce smo smo govorili detaljno samo ćemo se kratko sad zadržati na tome radio je i želio je da živi od rada svojih ruku koliko se čovjek trudi u istinu da živi od rada svojih ruku da se zalaže i da privrđači da ne očekuje da mu rodi, da ga roditelji izdržavaju da ne očekuje da ga djeca izdržavaju da ne očekuje da ne očekuje nego da se trudi da se trudi, da živi od rada svojih ruku. A Rasul sallallahu alaihi ve sallam je radio kao trgovac kod Hadidža radijallahu ta'alana. Spominjali smo i njegovu ženitbu Hadidžom radijallahu ta'alana. Radio je kao trgovac kod nje. Otišao je sa Meiserom u Šanu. Samislite. Hadidža radijallahu ta'ala anha dala mu je veću platu nego što je davala drugim ljudima koji su, koji su radili kod nje. Što nam je važno da mi kažemo davao je veću uplatu? To čujem. To je upitanje pitanju dunjalu. Pa je važan taj dinar? Ne, ne. Važan je moral kojim je bio okićen Allah u poslani Kališta za sada. On je bio ličnosti. Došao, počeo raditi, kod nje odma je dobio veću platu, zato što je povjerljiv, zato što je pouzdan, zato što je maljiv, zato što je savjesno radio posao. Otišao u Šam sa Mejsarom i vratio se. Da se vratio, Hadidža radijelahu ta' ranha je zaradila mnogo više nego u prijašnjim karavanama, u prijašnjim putovanjima. Pa je Mejsara tako bilo iznenađeno je bio sluga Hadidža radijelahu ta' ranha, Pa istaz čuđenjem i čuđenjem pričao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Hm. Kad putujemo, kako se trebamo ponašati? Ah, koliko nas ljudi na putovanju mogu upoznati. Mejser je upoznao poslanika alejhi salatu wasalam, na putovanju i došao je i sa takvim divljenjem i čuđenjem priča o poslaniku alejhi salatu vesselam da je Hadidž radijallahu ta'ala naha to bio dovoljan signal. To je automatski izazvalo veliku ljubav prema Rasulu sallallahu alaihi ve. sallam. A ona nije mogla da se se zdrži. Najbila žena, starija 15 godina od Allahova poslanika alaihi wa ima 25 godina, ona 40. I ona se odma povjeri svojoj prijateljici nefisi. Odma je ispriča svoje simpatije prema Allahovom poslaniku alaihi wa sallam čin je čula dobre vijesti od pouzdanog slugi, odmah je to ispričala na nefisi. A nefisa nije htjela da to sakri od Mohameda, jer ona je voljela Hadidžu. Znala je za njegovo povjerenje, znala je da je on povjerljiv, znala je da je on ličnost kakva se ne može više naći. Ona je odma otišla poslanika, a.s. i sve rekla šta Hadidža misli o njem. Ponudila mu brak. A poslanika, Selam prihvata ponudu. Uu. A što nam je važna ova ponuda? Ma, pustite ovo. Šta ćeš ženu, stariju ženu od sebe? Pa ti si, momak, možeš naći mlađu. Resul sallallahu alaihi ve sellem nije gledao u fizički izgled. Nije to bilo, nije to glavni cijel. Šta je rekao poslanik Ali src. Sa žena se ženi radi četveru. Pa je spomenuo i ljepotu, i bogatstvo, i porijeklo, i vjeru. A što se tad tada objava bilo počela dolaziti? Hadidža radijallahu ta'ala anha, pokazatelj kolik, kakav je ona karakter bila, kakva je to ličnost bila. Dovoljno nam govori slučaj objave prvih ajeta. Kad je došao poslanik ala se salam tako, uzdemirano do onoga što je doživio, došao je kući, tresao se. Odmah mu ona pružila potporu. Zato što je to bila ličnost. Raso sa lalahu, alejhi veselda mi je prepoznao u njoj ličnost s kojom treba živjeti. A kasnije smo dobili upustu, da gledamo, na vjeru. A kakva je bila vjera Hadidža, radi je Prva od žena je prihvatila islam. Prva od žena je prihvatila islam. Ovdje je odgovor svima onima koji govori o poslaniku alaihissalatu wasalamu negativnom kontekstu kada je u pitanju njegov bračni život da poslanik alaihissalatu wasalam nije gledao na te tjelesne užitke. To nije bio moto prilikom ženitbe i hadiđem radi Allah I Zamislite, za vrijeme života hadiđa radi Allah talana nije joj više ni jednu ženu. Dok je ona bila živa nije joj ženio resul salallahu alaihissalatu wasalam više ni jednu ženu. I ona mu je izrodila svu djecu osim osim Ibrahima. I svi su dok je on bio živ, alehi salatu vas salatu. Ponovo, svi s jednog na drugo iskušenje. Sva djeca, osim Fatima, radil Allahu ta'ala Anha, su preselila još za vrijeme njegovog života. Sve rana na rano, Čak je zaplakao kad njegov sim Ibrahima preselio na hred. Pustio je suzu. Smrta Allahu poslaniče za rita. je to je Allahuva milost koju vam daje u srca, nekih svojih robova. Ili u srca svojih robova. Ima ljudi koji ne mogu pustiti suzu za nekim od svoje porodice. Jer možda im Allah nije dao rahmeta u njehova srca. Možda Allah žele šalno nekom pao rahmet odnosno milost iz njehovi srca. A Resul sa alaihi sallam je pustio suzu. Ne suzu nezadovoljstva s Allahovom odredom. Naprotiv, bio je zadovoljan. Ali suza rahmeta. Suza milosti. Nije volio svoga sina Ibrahima, je volio je svoga sina Kasima. Volio je svoju djecu, volio je svojeg čirke. Dakle, Resul sallallahu alaihi ve sallam, dok je Khadija vila živa radi Allahu ta'ala naha, nije se o oženio drugom ženom. Bila mu je velika potpora u životu. Bila mu je velika potpora u životu. Subhanallah, iz ovih detalja moramo naučiti mnogo. Iz ovih detalja moramo naučiti mnogo. Prije svega, nije moto sklapanja braka materialni interes. Nije moto fizička ljepota. Iako to može biti, da kažemo, sporedni uslov na koji se treba gledati, ali glavna je vjera. Vjera. Kako se neko pridržava vjeri? Koliko se neko pridržava vjeri? Kakav je istinski vjernik? Nije u pitanju samo činjenje nekih dijela. Treba pogledati na ličnost. Treba pogledati na ličnost. Kakve karakterne osobine ima kod sebe? Nije to samo žena pokrivena, maša Allah, nosi hijab. E to Allah, maša Allah, lijepo, lijepo, maša Allah, nosi hijab, maša Allah. Šta ima još od osobina? Hoće slagati, hoće ukrasti. Nesluša roditelje. Ne priča s roditeljima. s jednim od roditelja ne priča. Nije niskim dobrim odnosima. Samo se svađa. A počinu nabrajat sve s mahane na mahanu. To je važna osobina na koju se treba gledati. Važna osobina. Nije samo nosi hijan. I nije samo maša Allah klanja namaz. To jeste, to je normalna stvar da se to treba naći pri osobinama. Ali treba pogledati. I u karakter i u povjerenje, u treba gledati i u e, poslušnost prema roditeljima. Pogledajte to. Koliko neko poštuje svoga roditelja, toliko će sutra možda poštovati i tog roditelja. Ako neko nije spreman poštovati svoga roditelja, mi samo jedan razlog zašto bi poštovala tebe kao muža. Samo jedan razlog mi recimo. Ako se neko ne, ne može ponašati lijepo prema svome roditelji, prema kome je obavezan da se lijepo ponaša, kako može sutra poštovati muže i ispuniti obaveze prema mužu? Kako će se sutra lijepo ponašati prema mužem i roditeljima? Kako će se sutra lijepo ponašati prema drugim ljudima? To su stvari na koje treba, dakle, obratiti pažnje. I naučili smo iz želotopisa Allaha, poslanika Alehi Sv. da nije nužno da se mora gledati u godine, da žena mora biti mlađa ili da žena mora biti starija. Dakle, ovo nije pravilo, ovo nije naredba, nego da treba tražiti ženu koja je dobra vjernica i da godine tu nisu ključni moment za lijep jugodan život u skladu sa šarijatskim propisima. Dakle, iz ovih nekoliko segmenata nadam se da smo naučili mnogo. Imao bih još mnogo toga da vam kažem. Prijatno mi je u vašem društvu, ali bojim se da ne otegnem pa da to ne postane teško i naporno. I nadam se da ovo što smo čuli nam je dovoljno svima prije svega mene a zatim i vama da se još jednom podsjetimo da na sve ono kroz šta je prošao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam a zatim da se potrudimo da ove stvari ugradimo u svoj život i molimo Allaha džellel da pojača našu ljubav prema njemu uzvišenom i prema njegovom poslaniku alejhi salatu vesselam da nas pomogne u primjeni šerijatskih propisa molimo Allaha uzvišenog da nam sva grijehe naše oprosti da nas uzme u krilje svog rahmeta i da nas sastavi ovako و جنة الفردوس و سببصانيتيما شهيديما اسكرني من دبريم يودما و موليما الله جل شانه و دا نيكو غا برسوتنيه ناوستوي و سكوبي نسرتني كناداً وبرچونا موليما الله سبحانه وتعالى دا سسميريه انا ما ارنته لمناشين اسمي مسلمانيما نداً وبرچونا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوبو اليك و سبحانه وتعالى نغراد نا ازوان و ربنا نستغلوا است